Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inalhamdulillah. Assalatu wassalam ahlai rasulillah. Waalaikumussalam. Wa wa Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. hawla Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam ma ba'du Alhamdulillah Bapak Ibu Jamaah sekalian rahimani warahimakumullah Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih senantiasa memberikan kesempatan kepada kita untuk mempersiapkan pekal-pekal yang terbaik Saat kita menghadap Allah Ta'ala Karena kehidupan kita hakikatnya adalah perjalanan Untuk menghadap Allah Ta'ala Dan dunia kita adalah tempat kita untuk mempersiapkan pekal dan tidak ada lagi Persiapan setelah kematian kita Dan kematian kita adalah awal Kita meniti kehidupan Yang sebenarnya Artinya sengsara-sengsara Bahagia-bahagia Adapun di dunia sekarang ini Adalah Darul Amal Tempat kita Bekerja Tempat kita Beramal Yang kelak Hari-hari setelah kematian kita adalah Darul jaza Tempat kita panen Sehingga Kata Allah Wa innama Tuwaffawna ujurakum Yawmal qiyamah Dan Dan Kesempurnaan pahala kalian hanya Allah berikan kelak di hari kiamat. Meskali ya, insyaAllah kita masuk pada pembahasan min asma'illah. Di antara nama-nama Allah adalah al-waliyu dan al-maulah. Beliau mengatakan Syabtu Rasak Hafizullah Ta'ala Beliau mengatakan Wahuma Ismani Takarrara burutuhuma Fil Quranil Kirim Kedua nama ini Al-Waliu wal maula Adalah dua nama Yang berulang-ulang ada dalam ayat-ayat Al-Quran -ayat al, al karim Di antara contoh-contoh nama Allah Al-Waliyu dan Al-Mawla Pada ayat Amit takhudu min dunihi awliya'ah Apakah kalian menjadikan Selain Allah sebagai sesembahan Yang ditaati, yang disembah Yang ditekuni Yang diagungkan Fallahu huwalwaliyu Sedangkan al Alwaliyu adalah Allah Sedangkan Wali penolong Yang sebenarnya yang akan mencukupi segala-galanya itu adalah Allah taala wa huwa yuhyil mawta. dan Allah lah yang menghidupkan kematian menghidupkan orang yang telah mati yang membangkitkan kembali setelah kematiannya wa huwa ala kulli syai'in qadir dan Allah Maha Mampu atas segala-galanya, di antaranya tadi adalah "FALLAHU huwal WALIYU". Demikian pula Allah, di antara yang perfirmen dalam ayat yang lainnya, "WA WAL WALIYUL HAMID". Dan ya Allah dar al-Waliyul. Penolong Alhamid yang maha terpuji, yang tidak akan pernah tersentuh kehinaan, ketercelaan. Allah terpuji dari segala sisi, sehingga Allah Alhamid menampung semua kesempurnaan nama dan sifat-sifat Allah Taala sehingga menjadikan Allah Subhanahu wa taala zat yang maha terpuji. Waqtasimu bihaba waqsimu billahi. Berpegang teguhlah kalian dengan Allah. Kuatkan hubungan kalian dengan Allah. Benar-benar senantiasa sandarlah, pegangi agama Allah. Sehingga Benar-benar menyandarkan total Kepada Allah Ta'ala Huwa maulakum Karena Allah adalah wali kalian Ia akan menolong kalian Ia akan mencukupi kalian Fani'mal maula Wa ni'man nasir Yang Allah adalah sebaik-baik wali Dan sebaik-baik penolong Sekalian, ini diantara contoh-contoh ayat Yang menyebutkan tentang asma Allah Al-Waliyu dan Al-Mawla Mari kita lihat pengertiannya Maksud Al-Waliyu Itu apa? Wa Walayatullah Watawalliyahu Liibadihi naw'an Perwalian Allah kepada hamba Mbahnya itu ada dua macam yaitu Walayatun amatun Perwalian yang umum Dan Walayatun khasatun Dan perwalian yang khusus Adapun walayah yang amah perwalian yang umum Bapak sekalian maksudnya apa itu wa tasrifuhu wa tadbiruhu li jamiil ka'inat wa alal ibad Majuridu min khairin wa sharin, wa nafin wa dzurin, wa asbatu ma'ani malik kulihi allahu lillah. Maksudnya perwalian Allah yang umum adalah Allah Swt yang mengendalikan, yang mengatur seluruh urusan para makhluk. Allah Subhanahu Wa Taala yang mentakdirkan, menentukan segala-galanya nasibnya para makhluk. Allah mengendaki kebaikan dan keburukan yang pasti terwujud pada para makhluk atau manfaat. Dan mazharat Yang pasti Terjadi Dan penetapan Nama Allah Al-Wali juga Itu makna kepemilikan Semua makhluk milik Allah Dalam pengaturan Allah Makhluk semuanya itu Bisa nyataat kepada Allah Tunduk patuh Tunduk kepada Allah Tidak ada yang bisa keluar Dari Pengaturan, pengendalian Dan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala Ini adalah Walayah Dalam makna yang amah Mana yang umum Sehingga semua makhluk Dalam kepemilikan Allah Semua makhluk dalam pengendalian Pengaturan Allah Tidak ada makhluk yang bisa Membangkang dari Masyidah, kendak dan ketentuan-ketentuan Allah Ta'ala Walaya Allah yang umum ini Sekalian meliputi orang kafir Dan orang mukmin, Meliputi orang yang baik Dan orang yang fajir Ini sebagaimana Yang Allah sebutkan Di dalam beberapa ayat Yang menunjukkan tentang Perwalian Allah yang umum Terhadap seluruh para Makhluk Allah di antaranya tegaskan dalam sebuah ayat summardu ila Allah. Kemudian mereka semuanya itu akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada yang bisa membangkang dari menghadap Allah dalam rangka untuk dikelar pengadilan Atas semua perbuatan-perbuatan mereka Allah maulahu mulhaq Allah adalah penguasa Yang sebenarnya Sehingga mereka tidak bisa keluar Dari kekuasaan Allah SWT Allah SWT Yang sungguhnya pengatur yang sebenarnya sehingga mereka tidak bisa keluar dari pengantaran Allah Ta'ala alalahul hukmu Asraul hasibin ketahuilah hukum itu hanya milik Allah sang pembuat hukum hanya Allah tidak boleh ada makhluk yang membuat hukum yang menyelisi hukum Allah Ta'ala dan Allah secepat cepat yang akan menghisap Allah akan menghisap seluruh amal para hamba dengan cepat semuanya terekap tidak ada yang ia ya ini tercecer dari rekapan Allah subhanahu wa ta'ala demikian pula antaranya Allah akan dikaskan unalika tablu kullu nafsin ma'asalafat demikianlah Nanti seluruh para makhluk Mereka akan dihimpun Di yaumul maksyar Di ardul maksyar Dalam keadaan mereka semuanya tegang Ada perasaan gelisah Karena tablu Hari-hari yang mereka nanti akan disingkap semuanya Yaumatublasarair dan yang lainnya, di mana rahasia-rahasia itu akan semuanya dibongkar oleh Allah Ta'ala. Sehingga dari itu betul-betul sangat menegangkan. Yang semua amal-amal manusia yang terdahulu akan dibongkar oleh Allah Ta'ala. Sehingga tidak lagi orang bisa bersembunyi dari perihal dirinya. Apa yang telah mereka lakukan saat hidupnya. Maka betul-betul suasana yang sangat menakutkan, sangat menegangkan, sangat menggelisahkan khususnya tentunya bagi orang-orang yang mereka ketika di dunia bergelimang dengan kezaliman, kemaksiatan, keburukan, kedurakaan, penentangan kepada Allah. Hari itu betul-betul semua para makhluk hanya bisa tunduk di hadapan sang Maharaja yaitu Allah Ta'ala. Warudhu ilallahi Maula komul hab dan mereka semuanya akan dikembalikan kepada Allah pemimpin yang sebenarnya penguasa yang sebenarnya pengendali yang semua yang sebenarnya ketika di dunia ada yang klaim-klaim penguasa pemimpin pengatur segala macam semuanya palsu dan semuanya itu akan lenyap kelak di hadapan kekuasaan yang dan kerajaan ketika Allah menunjukkan tentang kekuasaan aslinya. Wadalla anhum makanu yaftarun. lenyaplah semua yang mereka dulu ada-adakan. Yang mereka dulu sembah, yang dianggap sesembahan semuanya lenyap, sudah enggak ada lagi. Yang tinggal adalah hanya Allah Al-Wahidul Qahar yang tunggal yang Maha Perkasa Semuanya tinggal menunggu saat-saat Genting keputusan Dari pengadilan Allah Ta'ala Wa makna Kau nu subhanahu wa ta'ala maulal kafirin Adapun makna Bahawa Allah adalah maulal kafirin wali walinya orang kafir Annahu malikuhum Allah adalah pemilik mereka, raja yang menguasai mereka. Almutasarif fehim bimasha, Allah yang mengendalikan mereka semuanya sesuai dengan kehendak Allah taala. Walla ta yu arid hada, walla yu aridu hada qaulahu Dan ini tidak bertentangan dengan apa yang Allah katakan. Dalikat bi anna Allah maula allazi amanu wa anna al kafirina la maula lahum yang dimilikkan Allah adalah walinya orang-orang mukmin dan orang kafir tidak ada wali bagi mereka. Katanya Allah walinya orang kafir juga. Kok ini kata Allah wa anna al kafirina la maula lahum. Dan bagi orang kafir tidak ada wali bagi mereka. Adapun Allah walinya Allah tidak menjadi walinya orang kafir artinya perwalian yang khusus. Adapun orang kafir masuk dalam perwalian yang umum. Adapun perwalian khusus Allah hanya dikhususkan adalah walinya orang-orang yang mukmin yaitu it al walayatu al manfiatu ia walayatul mahabbah wa tawfiq wa nصر wa ta'id ia Hal bil mu'minin yang dimaksudkan perwalian yang ditiadakan Allah pada orang kafir adalah perwalian kecintaan, perwalian taufik, perwalian pertolongan, perwalian pembelaan penguatan kepada kaum mukminin itu hanya Allah berikan kepada mukmin yaitu kecintaan Allah kepada orang mukmin, taufik yang Allah berikan hanya kepada orang mukmin, pertolongan Allah kepada orang mukmin, Bukan kepada orang kafir Adapun orang kafir perwalian Allah Sifatnya amah Yaitu sifatnya adalah Mereka dalam kekuasaan Allah Dalam pengaturan Allah Dalam pengendalian Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian emang sekalian Adapun Allah menyebutkan bahawa Walinya orang kafir adalah Assyaitan Syaitanlah yang memimpin mereka ketika hidupnya, yang mengarahkan mereka ketika hidupnya, yang mendamping mereka ketika hidupnya, sehingga kata Allah, Faziyana Lahu Mushaytano Aqmalahum, Fahuwaliyuhum Al Yuma Walhum Adabun Alim. Syaitan menghias-hiasi amal-amal mereka. Yang syirik nampak indah Di mata musyrikin Yang kafir nampak indah Kekafiran itu di mata orang kafir Yang ahlul bid'ah Nampak indah bid'ahnya itu di mata mereka Yang ahli maksiat Kemaksiatan nampak indah Itu karena dihias-hiasi oleh syaitan Sehingga mereka bangga dengan syiriknya Bangga dengan kekafirannya Bangga dengan bid'ahnya Bangga dengan maksiatnya Yang nanti hari-hari ketika mereka dikembalikan kepada Allah Maka syaitan-syaitan yang dulu mereka selalu mendampingi orang kafir Yang mereka seakan memberikan jaminan pada orang kafir itu lenyap total sudah tidak ada apa-apanya lagi di hadapan Allah yang tinggal adalah maulal haq Allah yang sebenarnya wali yang sebenarnya hanyalah Allah semua di dunia yang mereka merasa menjadi sandaran orang-orang kafir, musyrik lenyap semuanya karena mereka sungguhnya palsu maulah yang palsu pemberi jaminan yang palsu pemberi harapan yang palsu Sehingga orang-orang kafir tertipu. Maka ketika di akhirat kelak, saat ahlul nar sudah di neraka, setelah Allah memutuskan perkara, syaitan baru belak belaan, terang terangan di hadapan orang-orang kafir yang pidato syaitan hanya semakin membuat ahlul nar ngenes dan meratapi nasibnya Wa qala as-syaithanu lamma amru Inna Allaha wa'adaqum wa al-haq wa wa'ada tukum wa ma kana laikum min sultanin illa an ta'utukum fastajabtum li fala walumu wa anfusakum Ma ana bimusrekhum wa ma antum bimusrekhia. Kata syaitan di antaranya Allah menukilkan yaitu perkataan syaitan dan iblis akan pidato di mimbar api. Saat ahlul nar telah mendapatkan keputusan Allah sebagai ahlul nar. Apa kata syaitan kata iblis Inallah wa ada kum watalhaq, waa ada tukum faqlaf Allah telah menjanjikan pada kalian dan janji Allah itu semuanya benar. Kata syaitan. Aku juga telah menjanjikan pada kalian, tapi janji-janji yang aku tebar pada kalian semuanya palsu. Aku selesai. Dan aku sesungguhnya tidak punya kekuasaan menyesatkan kalian. Saya hanya bisanya mengajak Bisanya gelembung, Tapi kalian Ternyata menyambut Ajakanku Maka falatalu muni walumu Angfusakum Jangan kalian celah aku Silahkan celah diri-diri diri kalian sendiri Ma'ana Bimusrihikum Wa ma'antum Bimusrihiyya Sebagaimana kalian tidak bisa menolong aku hari ini, aku pun juga tidak bisa menolong kalian pada hari ini. Ini pidato iblis yang belak belian saat mereka sudah tenggelam di jahanam sehingga penyesalan kayak apapun tidak berguna. Penyesalan kalau mau bermanfaat ya mumpung masih ada kesempatan nyesel sekarang penyesalannya saat masih hidup. Kemudian, Mas sekalian, Fa yawma la yuqadminkum fidyatun wala minalladziina kafaru. Ma'wakumunnar Hiya maulakum Wabi'salmasir Allah menegaskan Tentang nasibnya orang-orang kafir Dan Orang-orang munafik Saat mereka telah mendapatkan Keputusan neraka Kata Allah Hari ini tidak diterima tebusan dalam bentuk apapun Dari kalian wahai orang munafik Dan juga tidak pula wahai orang kafir Semua jenis tebusan semuanya ditolak oleh Allah Ta'ala Tebusan hari itu hanyalah iman dan amal soleh Dan mereka tidak punya iman Sehingga mereka pun tidak punya amal saleh yang berarti di hadapan Allah Taala. Sehingga walaupun mereka berusaha untuk menebus adab dengan kekayaan sepenuh bumi, bahkan dua kali lipat, bahkan sahaja bumi dalam wujud emas total, lalu mereka ingin pakai untuk menebus adab, falayuk balamin ahatiin, sama sekali Allah tidak akan pernah menerima upaya mereka untuk menebus azab Allah Swt. Hari-hari itu yang bermanfaat hanyalah tinggal amal dan iman yang dibawa manusia. Fal yauma, yani yaumala yang faumalun walabanuna ilman atallah abikal bin Salim. Ingatlah wahai hamba Allah akan datang hari-hari di mana harta Anda sebanyak apapun, anak laki-laki yang Anda banggakan semuanya tidak lagi memberikan manfaat kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Ustaz Ari, ini makna perwalian Allah yang ama. Yaitu mereka dalam kendali Allah, dalam kekuasaan Allah Tidak bisa menolak ketentuan-ketentuan Allah Mereka harus mati Mereka berkembang hidupnya harus tua Lalu mati, lalu nanti akan dibangkitkan Allah Ta'ala Tidak bisa mereka keluar dari kekuasaan Allah dalam bentuk yang seperti itu Ini perwalian Allah dalam makna yang amah, yang umum bahawa Allah yang mengendalikan segala urusan kehidupan mereka. Adapun, peskalian al-walyatul khasa, al-walyatul khasa, perwalian yang khusus yang disebutkan Allah dalam Al-Quran dalam Sunnah Nabi adalah perwalian Allah kepada kaum muminin wa hatta at tawalli al khass ini adalah perwalian yang khusus yang perwalian Allah yang khusus kepada kaum muminin ini yaqdi inayatuhu waluthfu bi ibadihi al mu'minin wa tawfiquhum bitarbiyati al iman wal bu'thu an sabili al dalal wal khusran perwalian Allah yang khusus ini melazimkan ya ini pertolongan Allah, kelembutan Allah kepada hamba-Nya mukmin, Allah membimbing mereka dengan taufiknya untuk mereka tumbuh berkembang di atas ajaran keimanan sehingga mereka betul-betul dijauhkan oleh Allah sejauh-jauhnya dari segala jalan kesesatan dan kerugian dunia dan akhirat ini adalah perwalian Allah yang khusus Allah dengan kelembutannya memberikan pertolongan kepada mukminin, dimudahkan mereka untuk melakukan amal-amal iman, hatinya dilapangkan, mereka digampangkan untuk menempuh jalan-jalan keimanan dan dijauhkan dari jalan kesesatan sehingga mereka lurus kehidupannya. Ini yang Allah katakan, Allah sebagai walinya kaum mukminin. Allah waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan-nur Allah adalah walinya orang-orang mukmin yang Allah akan mengeluarkan orang mukmin dari segala kegelapan kepada cahaya dari segala kegelapan kepada cahaya Allah keluarkan orang mukmin dari gelapnya syirik kepada cahaya tauhid dari gelapnya kekafiran kepada cahaya Islam dari gelapnya petah kepada cahaya sunnah, dari gelapnya nifak kepada cahaya kejujuran, dari cahaya dari gelapnya maksiat kepada cahaya taat. Allah bimbing sehingga hidupnya mapan, hidupnya lurus, hidupnya betul betul dia uh, di jalan jalan kebenaran, tidak nyasar nyasar, tidak melesak, tidak uh, kejebak di berbagai macam lilitan jalan kesesatan Masya Allah dia hidupnya tertata, terarah terbimbing dalam kebaikan-kebaikan itu semuanya dengan taufiknya Allah Ta'ala dengan pertolongannya Allah Ta'ala, dengan bimbingannya Allah Ta'ala Seandainya bukan karena taufik dan bimbingan Allah Kita tidak akan sampai ke masjid, Kita tidak akan duduk di majlis ilmu Kita tidak akan membuka Quran Kita tidak akan berdikir kepada Allah Kita tidak akan salat Kita tidak akan puasa Kita tidak akan haji Ini semuanya semata-mata dengan bimbingan Allah Ta'ala Dan ini perwalian Allah yang khusus Waladhina kafaru awliya'uhum ut Yukhrijunahum minan nuri ila zuluma Adapun walinya orang-orang kafir adalah tauhud Yang tauhud setan-setan, iblis, setan manusia maupun setan Itu jen mengeluarkan mereka dari cahaya kepada kegelapan Mengeluarkan dari mecihid ke tempat-tempat yang rusak Mengeluarkan dari Islam menjadi murtad menuju kepada kekafiran. Mengeluarkan dari ketaatan menuju kemaksiatan, Mengeluarkan dari sunnah tenggelam dalam bid'ah-bid'ah. Sehingga terlebih oleh syaitan menuju pada hidup yang gelap. Dunia hitam, dunia rusak, dunia kotor. Sehingga syaitan membimbing mereka untuk menuju kepada kancuran dunia dan akhirat ulai ka ashabun yang ujung-ujungnya mereka akan menjadi penghuni neraka dan kekal di dalamnya quatqadi dan perwalian Allah kepada kaum mukminin besok sekalian itu melazimkan ghufranudzunubihim warahmatuhum melazimkan ampunan Allah terhadap dosa-dosa mereka dan rahmat Allah. Kenapa? Bimbingan Allah kepada orang mukmin membuat orang mukmin itu banyak beristighfar, banyak beramal saleh, senantiasa bertaubat sehingga dengan taufik dari Allah taala masyaallah. Orang mukmin punya kemauan keras, punya semangat untuk senantiasa mentauhidkan Allah dan itu adalah faktor datangnya ampunan Allah yang paling pokok. Kata Allah dalam diskusi, ya ibadik. Lau anna awalakum wa la ya ibadin. Law atai awalu ataa ya, ya ibn adam law ataitani fi qurabil ardi khataaya thumma laqitani ah. la tusriku fi shay'in la ataitu ka fi qurabiyal maghfirah wai ana adam seandainya anda datang kepadaku dengan dosa sepenuh bumi dosa yang banyak dan besar Lalu anda temui aku dalam keadaan anda tidak menyekutukanku sama sekali Maka akan aku datangkan buat anda ampunan sebesar dosa yang anda bawa Taufik Allah Akan mendorong seorang mukmin betul-betul dia memahami tauhid dengan baik Lalu hidupnya betul-betul dia punya kemauan kuat untuk mewujudkan tauhid dan dia tidak pedulikan ancaman manusia. Walaupun harus dicacah-cacah. Walaupun dibakar. Kata Nabi. La tusrigbillah. Walau ku tilta atau hurita. Jangan sekali-kali kamu menyekutukan Allah Ta'ala. Walaupun kamu dibunuh. Walaupun kamu dicincang. Walaupun kamu dibakar karena ini modal pokok untuk mendapatkan ampunan Allah taala sekalian ini mempertahankan taufik sampai nyawa kita lepas dari badan mempertahankan tauhid sampai nyawa kita lepas dari badan dan mempertahankan tauhid walaupun dalam ancaman yang sangat mengerikan itu semata-mata taufik dari Allah Taala. Demikian pula dengan taufik Allah, dengan perwalian Allah kepada orang mukmin, Allah akan memberikan taufik sehingga dia mendapatkan ampunan Allah karena banyak melakukan amal soleh. Yang mendatangkan ampunan itu di antaranya adalah amal soleh, Banyaknya amal soleh. Innal Hasanah, yub Hib Nasayi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu benar-benar bisa menghapuskan keburukan. Engkau sampun, Ansel, tipe nunjuk rumit, kacangnya piar. Nek pas ngunjuk ngantuk, gak kebangatan. Nek pas nunjuk ngantuk wajar. Begitu sekalian. Ah, dengan taufik Allah maka seorang mukmin dia akan memiliki semangat beramal soleh. Karena amal soleh ini akan jadi sebab terhapusnya keburukan keburukan. Dan dengan ah, dengan taufik dari Allah pula atas perwalian Allah sehingga Allah memberikan taufik, seorang mukmin senantiasa akan tergerak untuk bertaubat dan beristighfar. Lesanya banyak beristighfar, hatinya senantiasa menggerakkan untuk taubat kembali kepada Allah. Ini dengan taufik Allah Taala, dan itu bagian dari kelasiman perwalian Allah kepada orang mukmin. Maka Allah katakan di dalam ayat ucapan seorang mukmin antawaliyuna, ya Allah Engkau adalah Waliku faghfir lana warhamna ya Allah ampunilah aku dan sayangilah aku ya Allah sehingga perwalian Allah kelasimanya menggerakkan hati seorang mukmin untuk banyak-banyak melakukan amal yang bisa mendatangkan ampunan Allah dan melakukan amal yang bisa mendatangkan rahmat Allah Ta'ala watakfadhi' Dan diantara kelasiman dari perwalian Allah Subhanahu Wa Taala adalah atta yi'tuan nasru ala al penguatan, penguapan Allah dan pertolongan Allah kepada orang mukmin dari para musuh-musuhnya. Tersekitar Cara kita menang dari musuh itu bukan sekedar mempersiapkan jumlah yang banyak untuk menghadapi musuh. Ake-akean jumlah pembela pendukung. Bukan semata-mata dengan cara menyiapkan kekuatan yang lebih hebat dari musuh. Tapi akar kemenangan menghadapi musuh itu adalah jadilah anda wali-walinya Allah taala. Allah akan bela anda. Hinanya kaum mukminin kataibul qayyim. Bukan karena yaitu bukan karena kita punya tidak punya kekuatan sebanding dengan musuh. Tapi hinanya kaum mukminin Karena kita dihindakan oleh Allah Karena kita tidak menjadi wali-wali Allah Ta'ala Kita tidak ditalang oleh Allah Ta'ala Karena kita tidak menjadi wali-walinya Allah Ta'ala Kita dari Kita lari dari perwalian Allah Ta'ala tidak taat kepada Allah. Tidak perhatian dengan agama Allah. Tidak mentauhidkan Allah. Tidak itibak kepada nabinya. Sehingga kita tidak menjadi wali-walinya Allah Ta'ala. Tidak menjadi hamba yang bertauhid dan bertakwa. Maka kalau kita mengharapkan pertolongan Allah itu. Kunci yang pertama itu. Siapkan pasukan anda. Untuk menjadi wali-wali Allah Ta'ala. Bukan menjadi wali setan, bukan menjauh dari Allah, lalu mengharapkan pertolongan Allah Taala. Antawa anta Maulana, fangsurna alal kaumil kafirin. Ya Allah, Engkau adalah wali kami Ya Allah, tolonglah kami dari orang-orang kafir. Masgarian Abu Sofyan, ketika perang Uhud. Di antara penjelajah antara yang diserukan Abu Sufyan untuk menyemangati orang kafir Quraisy Abu Sufyan dengan lantang mengatakan Lanal ussa walal qassa lakum kata Abu Sufyan masih menjadi pam masih menjadi pemimpin kafir kata mereka kata Abu Sufyan kita punya ussa kami punya ussa dan kalian tidak memiliki ussa Membanggakan usaha sebagai sesembahannya Yang yang memberikan semangat mereka berperang Yang membuat mereka Yang ini memiliki semangat untuk menang Kata Nabi Aji buhu Wai pa Jawab tu perkataan Abu Sofyan Jawab Apa kata para sahabat Mana Ya Rasulullah Apa yang mesti kami ucapkan Untuk menjawab perkataan Abu Sufyan Katakan Qulu Allahu maulana Wala Lakum. Allah Wali kami Kalian tidak punya Allah Kalian tidak punya wali Ini adalah Orang umid Allah wali kami dan kalau Allah menjadi walinya, oh Allah akan membela, menolong dan menghancurkan para musuhnya tanpa ada yang bisa menghalangi yakni tindakan Allah taala. Wattaqfu dikadzalik manahu alaihim yaumal qiyamah bidkhulil jannah wan najiminal Ketika seorang hamba berwalikan Allah taala, ketika Allah menjadi walinya seorang mukmin kelazimannya Allah akan mencurahkan nikmat kepada orang mukmin dari kiamat kelak dengan dimasukkan ke surga dan diselamatkan dari neraka. Apa kata Allah? La hum darussalami indarobihim bagi orang mukmin yang di dunia mereka berwalikan Allah, mereka mentauhidkan Allah, mereka berjalan di atas jalan Allah Taala. Maka bagi mereka kelak di akhirat adalah Darussalam, al-jannah, surga dikatakan Darussalam, karena tempat ini adalah tempat yang penuh dengan kesejahteraan, kenyamanan, enggak ada lagi enggak enaknya, semuanya hanya enak dan enak, semua di surga enak dan enak, penduduknya Hatinya telah dibersihkan Allah sebersih bersihnya dari semua kotoran hati. Kita di dunia ini satu masjid, kententan, tasentan, mahu saya memungkinkan buat peliripelirian, plorok plorokan, hatinya masih ada yaitu kasat kasat, dengki dengki banyak. Tapi penduduk al jannah. Sudah dibersihkan oleh Allah. Sehingga di, dunia, di, di dalam jannah. Nyaman. Mereka kata Allah. Ala suruhin. Uh, mutakobilin. Mereka duduk berhadap-hadapan. Dan mereka sering berbincang-bincang. Di antara mereka. Menunjukkan hubungan yang akrab. Yang tidak ada masalah. Penjaringan Sangat ngobrol naboh. Dengan orang yang kira-kira dipanuh hatinya ada kebencian, kedengkian, ketidaksenangan. Oh, duduknya kayak diselomot api. Sangat tidak nyaman. Sangat tidak nyaman. Sehingga perginya dia, Alhamdulillah. Selungok. Terus kalian, Di surga adalah Darussalam. Dan semua yang disediakan Allah serba enak, serba nyaman. Tempatnya, hidangannya, semuanya serba enak. Enggak ada tidak cocok dan serba segera apapun yang dia inginkan serba terpenuhi, enggak ada tertunda-tunda enggak ada. Wa huwa waliyuhum bima kanu Dia adalah wali-wali orang mukmin dan dia masuk surga itu disebabkan amal-amal yang mereka perbuat dulu di dunia. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsummastaqamu tatanazalu alayhimul malaikatu alla taqawfu wala tahzanu wa abshir biljannatil lati Orang yang ketika di dunia mengatakan rabbunallah Rab kami adalah Allah Wali kami adalah Allah Sesembahan kami adalah Allah Lalu dia istiqamah di atas jalan Allah Di atas pengakuan keimanannya Saat menjelang kematiannya Allah akan datangkan malaikat Yang memberikan kabar gembira kepada dia Jangan takut, jangan sedih Bergembiralah dengan surga yang dijanjikan Allah Ta'ala Allah tegaskan Nahnu awliya'ukum fil hayati dunia wa fil akhirah Wai mu'min Kami Allah ini adalah wali-wali kalian di dunia dan di akhirat Allah yang membimbing kalian di dunia Sehingga kalian lurus Kalian benar Kalian beramal Kalian saleh, Kalian bertauhid Itu dengan bimbingan Allah Ta'ala dan sekarang Allah juga wali kalian. Membimbing kalian untuk masuk surga. Menikmati keindahan surga. Walakum fia matastahi angfusukum. Walakum fia matadaun. Sekarang bagi kalian di surga. Selera apapun yang anda minati. Langsung keturutan. Apa yang anda cari. Yang anda minta. Langsung diadakan oleh Allah Ta'ala. Itu suasana surga. Di dunia serba banyak tertunda, segala macam banyak tertunda, sehingga banyak kecewa, banyak yang melelahkan, banyak yang kecelek sehingga banyak yang total dunia itu adalah darul bala. Memang darul bala tempat kita diuji oleh Allah taala. Apakah kita akan bersabar dengan hal yang tidak kita senangi? Apakah kita akan bersyukur dengan hal yang Allah berikan kepada kita? Kemudian Mas sekalian, waqad bayyana Allahu fil Qur'anil Karim al-asbab allati nala biha ula Allah telah menjelaskan dalam Al-Qur'an sebab-sebab untuk mendapatkan perwalian Allah. Di sini Mas sekalian yang penting ni niku bukan mengeklaim saya adalah wali Allah. Tapi yang penting itu apakah anda telah diakui oleh Allah sebagai wali Allah Kata para ulama Laisa shaknu antuh hibba Walakina shaknu antuh hab Perkaranya itu bukan kamu mengklaim saya mencintai Allah Tapi perkaranya itu kamu dicintai Allah atau tidak kalau hanya klaim cinta kepada Allah, Yahudi mengklaim dia adalah kekasih-kekasih Allah taala. Orang musyrik mengklaim dia mencintai Allah taala. Kata orang Yahudi, "Nahnu abna Allah wa ahibba'u." Kami ini adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasih Allah taala. Allah bantah, "Kalau kalian kekasih Allah kok Allah mengazab kalian?" Orang musyrik mereka mengklaim dia mencintai Allah Taala. Waminanasi mayakulu aman, waminanasi waminanasi mayatahid itu menduniai anda dan yohibu naumkahubilla sebaikkan orang ada yang menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah, mereka mencintai tandingan ini sebagaimana mencintai Allah Taala. Orang musyrik dia mencintai Allah Taala. Tapi kecintaan yang ditolak oleh Allah Karena bukan cinta tauhid Tapi cinta syirik Allah tidak Ah, Sehingga yang penting bagaimana kita dicintai oleh Allah Ta'ala Bagaimana kita diakui oleh Allah sebagai wali-wali Allah Ta'ala Caranya bagaimana kata Allah Allah Inna awliya Allah ila khawfun alaihim walaum yasanun Allah dina amanu wa kanu yatakun Ketahuilah wali-wali Allah itu Dia tidak takut, tidak sedih Itu berkaitan dengan nasib di dunia Kalau sudah urusannya itu Al-hak Di atas kebenaran Maka dia tidak akan takut dengan siapapun Dia tidak akan takut celahan orang yang mencelah yang penting Allah tidak mencela. Yang penting Allah ridha. Dia tidak ada urusan dengan komentar manusia. Ini membutuhkan ini menunjukkan dia zuhud dengan dunia. Zuhud dengan pujian dan celaan orang. Yang dia butuhkan adalah Allah Subhanahu taala. Maka urusan dia bagaimana berjalan di atas jalan yang benar. Dan dia tidak takut dengan apa yang menjadi ancaman dan komentar manusia. Dan tidak akan sedih. Yang dia sedihkan itu kalau sampai Allah berpaling dari dia. Baru dia akan sedih. Kalau hanya urusan dunia dia tidak akan bersedih. Karena seandainya dia kehilangan dari kenikmatan dunia. Allah siapkan ganti yang lebih baik. Innamayuwaffasabiruna ajrahum bighairi hisabin bagi orang yang bersabar dengan musibah yang menimpa dia Allah sediakan pahala yang berlipat-lipat yang tidak terhitung lipatannya ini bagaimana membuat orang mukmin di dunia bersedih Maka tingkatan orang kena musibah itu besok ada tingkatannya kemarin apa itu marah sabar rida syukur ini tingkatan orang mereka menerima musibah tiap sampai pada puncaknya mensyukuri pahala di balik musibah yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan mensyukuri zatnya musibah anaknya mati alhamdulillah anakku mati bukan begitu tapi dia berpikir dia syukuri pahala di balik musibah yang ditimpakan Allah Subhanahu taala Siapa wali-wali Allah itu? Alladzina amanu wa qalu yattaqun. Wali-wali Allah itu cirinya adalah mereka beriman yakni bertauhid, iman yang tidak kecampur syirik, bukan imannya munafik tapi imannya orang yang mukmin sejati. Seperti yang telah kita sampaikan untuk sekalian Orang yang mengklaim imaniku Unteningkan imanipun campur syirik Dan Allah tidak butuh Ada orang mereka mengaku iman tapi Palsu karena hanya ucapan Lesan yang Allah inginkan Iman yang jujur tembus Lesan sampai hatinya Maka Dia bagaimana berusaha Menjadi orang yang mukmin sejati Lalu bagaimana dia menjadi Orang yang bertakwa kepada Allah Ta'ala dan wali itu tidak bisa diklaim saya wali awas kalau enggak nuruti kuala enggak bisa diklaim wali itu adalah pengakuan Allah kepada ambanya orang kalau dia memang total wali Allah dia akan berusaha maksimal bagaimana menjadi orang mukmin yang sejati bagaimana menjadi orang yang bertakwa yang sebenarnya wali itu cirinya bukan kerana dokdeng dibaca orang melewe ditusuk, enggak jublos ditembak mental itu bukan ciri wali, maka kata imam syafi'i beliau ingatkan para kita khususnya yang bermantab syafi'i tidak hanya diperhatikan apa kata Imam Syafi'i? Idza ra'aitum wa idza ra'itu, idza ra'a 'alal ma' wa fil hawa', fala tusatikuhu wa la hatta ta'lamu mutaba'atahu li Rasulillah sallallahu Kalau kalian lihat ada orang bisa berjalan di atas air bahkan terbang di udara Jangan kamu relaikan, jangan kamu benarkan dulu, jangan kamu tertipu sampai kamu tahu persis bagaimana tingkat itibaknya pengikutannya terhadap ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ternyata hari-harinya itu tidak mencerminkan pengikut nabi yang benar, dia wali setan. sekalian kalian di antara bukti dia wali-wali Allah Dia mendekat selantiasa mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala Dengan amal-amal wajib dan sunnah Maka katanya Amalan wali-wali Allah itu Sepuluh Di antaranya Satu Dia selantiasa membaca Quran dengan penuh tadapur dan tafahum Yang kedua Dia selantiasa mendekatkan diri kepada Allah dengan amal wajib dan sunnah yang ketiga Senantiasa berdikir kepada Allah Ta'ala Yang keempat Selalu mengutamakan kecintaan Allah Ta'ala Dibandingkan dengan yang lainnya yang kelima, mendalami memikirkan asma Allah dan sifat Allah Sehingga tumbuh rasa pengagungan dan kerinduannya kepada Allah Yang keenam, dia berfikir tentang nikmat-nikmat Allah Sehingga dia akan ter, dibuat terkagum-kagum dengan nikmat Allah Ta'ala Yang ketujuh, dia menghinakan di hadapan Allah Sehina-hinanya Sehingga dia terangkat di hadapan Allah Yang kedelapan, dia menyempatkan diri Halwat khususnya ini seperti 3 malam yang terakhir, yang ke-9 dia selalu berkumpul dengan orang saleh, yang ke-10 dia menjauhkan dari semua sebab yang akan menjadi tabir antara dia dengan Allah dan tabir-tabir itu adalah syirik, kufur, nifak, petah, maksiat. Ini semuanya tabir yang menghalangi antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Mas kalian doa untuk kita menjadi wali Allah dan mencintai wali wali Allah apa kata Nabi Allahumma uh, Allahumma ini as'aluka hubbaka wahubba man yuhibbuk wahubba amalin yukaribu ila hubbik bon, ya Allah aku minta kepadanku kecintaanmu mencintai orang yang mencintaimu ...dan mencintai amal yang mendekatkan diri kepadamu. Allahumma inni as'aluka hubbaka... ...wa hubba man yuhibu... ...wa hubba amalin yuqaribu ila hubbing. Pokoknya hub, hub, hub. Sekalian, maka kalian pun telas waktualipun... ...begumungi ke manfaat...